та розвинулось хліборобство, явна річ, що мисливство цілком втратило колишнє значення для населення України. А коли селяни полюють і тепер, то роблять це поодиноко, ловлячи чи стріляючи дичину майже виключно на продаж. В місцевостях, що й тепер дуже лісисті, наприклад, в Карпатах, Ловлять ще ведмедів, споруджуючи на них особливі пастки, так звані слопи. Дуже подібні речі можна також спостерігати ще іноді і у північних частинах Волинського полісся. В названих частинах України, а також на Буковині, трапляються ще іноді рисі. Вовків там, де вони ще є, троять отрутою, ловлять тенетами а найчастіше заманюють в особливі ями з приманкою, цебто в так званій вовковні, щось подібне до двох концентричних загородок з ліски з живою приманкою всередині. Вовк іде на приманку та сам зачиняє за собою вхідні двері. Як надзвичайна рідкість, ще дуже недавно траплялись бобри, на початку 70-х років забито одного бобра біля Чорнобиля на Київщині, другого бобра забили на річці Сеймі на Чернігівщині. А року 1894 одного представника цієї майже вимерлої у нас породи знайшли в околицях Кременчука на Полтавщині. А в Сосницькому повіті на Чернігівщині ще й досі трапляються видри. А в лісах Волинського та Чернігівського полісся трапляються ще лосі. Дикі кабани згадуються ще й досі на поділлю. Нарешті зайців, що існують ще більш-менш скрізь, стріляють, ловлять собаками, захоплюють у капканах та пастках, особливо зимою. Досить примітивне полювання і на птицю. Іноді її просто б'ють довгими киями чи батогами з олов'яною кулькою на кінці, як це роблять, наприклад, з дрохвами під час ожеледі або осінніх дощів. Деяких водяних птиць оточують на воді і також б'ють довгими лозинами, як, наприклад, водяних курочок, молодих каченят тощо. Перепелиць та куропаток ловлять сітями, Заманюючи їх перших лабиком, других зернами. Дорослих качок ловлять таким способом, що до перетягнутого поперек річки міцного шнура чіпляють волосяні петельки сильця, куди й попадає голівкою необережна птиця. На дрібну птицю споруджують сельця на землі чи на деревах або забивають її склепцями. На Чернігівщині населення цілими селами виряджається і тепер ще на болота збирати яйця качок та іншої птиці, цілком не вважаючи на те, що цим способом нищиться дичина. І доходячи в цьому до справжнього варварства, знайде гніздо, розіб'є одне яйце, як вже насиджене, то всі ногою й передавить. А як свіжі, то забере. А значно складніші та цікавіші ріжні способи полювання на дрохв та на стрепетів, які ще трапляються зрідка у південних степах. А всі ці способи полягають більш-менш в непомітному підході чи під'їзді до птиці, що пасеться. Робиться це за допомогою грубого, але досить удатного приладу, що ним наподоблюються рухи коня, як він пасеться. Або інакше, роблячи круг птиці, широкі кола, що весь час звужуються. А то ще під'їжджають до птиці по лінії зигзагу. Але ці складні та тяжкі способи полювання зникають вже, Разом із зникненням степових птиць та самих степів. Розділ другий Рибальство.